وآتنا الحق حقا وارزقنا التباعه وادنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang semulyakan tuan imam yang dikasihi lagi dengan rahmatillah subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat ahli Tamaimah marilah sama-sama kita menjadikan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu kembali dalam siri kuliah maghrib bulanan kita berpandukan kitab 30 tanda-tanda orang munafik yang sepatutnya kelas ini berlangsung semalam tapi saya tidak Um, sempat sampai di KL ini atas urusan keluarga Dan hari ini Allah SWT bukakan ruang untuk saya mengisi ruang yang kosong pada malam ini Untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan di tempat tuan-tuan ini Untuk kita mengambil sedikit istifadah daripada buku ringkas yang ditulis oleh Dr. A'id Abdullah Al-Qarni Di dalam buku beliau ini Malam ini tuan-tuan kita berada pada karakter yang kelima Karakter yang dikategorikan oleh pengarang kepada kita yang diambil daripada intipati ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga boleh menghasilkan 30 tanda-tanda sifat munafiq yang dikategorikan sebagai munafiq fi'li, bukan munafiq ya'tiqadi. Kalaulah kerana, kalaulah seandainya yang wujud itu adalah munafiq ya'tiqadi sudah barang tentu tuan-tuan, tempat kita adalah di dalam Pantat, ataupun di neraka yang paling bawah sekali Iaitulah neraka jahannam Walau bagaimanapun Kita senantiasa Menasihati Menyelidik diri kita Bermuhasabah diri kita Agar ketiga-tiga puluh karakter Yang telah disebut Dan akan disentuh oleh pengarang kepada kita Tidak ada pada kita Ataupun kalau karakter ini ada Sekalipun tuan-tuan kita berusaha untuk merawat berusaha untuk buang karakter ini daripada uh, diri kita agar kita tidak tertulis di kalangan golongan munafik yang kita hanya pandai berbicara tetapi tidak pandai mengotakan apa yang Allah SWT minta kepada kita. Jadi dalam ruang masa yang terhad pada malam ini tuan-tuan Allah saya akan sentuh pada muka surat 35 Kalau buku ini berada di tangan tuan-tuan Karakter yang kelima Yang diberi tajuk Malas beribadah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah An-Nisa ayat 142 Wa idha qamu ila salati qamu kusalah Ayat ini menjadi dasar kepada pengarang Yang dikemukakan oleh beliau Untuk mengupas Salah satu daripada ciri-ciri sifat munafik yang ada pada seseorang insan itu apabila mereka ini apabila mereka kata Allah berdiri untuk menunaikan salat mereka berdiri dalam keadaan malas. Malas di dalam bahasa Arab yang kalau kita baca dalam ayat tersebut Allah Taala namakan sebagai kusala jamak daripada perkataan kasul orang yang malas itu. Allah Taala namakan mereka itu sebagai kusala. Para ulama mengatakan perkataan kusala yang Allah Taala maksudkan di dalam surah An-Nisa ayat 142 itu adalah attaq attasaqul minal fi'li ma al-qudrati alayh. Orang itu dia boleh buat benda tersebut tetapi dia sengaja melengah-lengahkan ataupun sengaja melambat-lambatkan sesuatu perbuatan tersebut. Dengan suatu sifat kemalasan Yang wujud pada diri dia Maka orang yang boleh mendatangkan Sesuatu secara sempurna tuan -tuan, Tetapi tidak melakukan dengan sesempurna Mungkin ini adalah Di antara ciri-ciri Kemunafikan yang perlu Kita jauhi dan seandainya ada Dalam jiwa kita Kita kena berusaha dan benda ini dia bukan datang Sehari dua hari Dia akan mengambil masa yang begitu panjang Jadi kata pengarang apabila anda melihat Seseorang malas mengerjakan salat. Dia suruh kita lihat orang lain. Jadi kita jangan tengok orang lain. Kita tengok diri kita. Jadi kata pengarang apabila anda melihat seseorang malas. Seseorang itu siapa? Anda sendiri mengerjakan salat. Atau merasa segan untuk menempati saf pertama. Berarti di dalam jiwanya ada bisikan jahat syaitan. Hari ini orang memperkatakan tentang bisikan-bisikan hadus syaitan. Ataupun dalam bahasa mudah ini orang sebut pada hari ini syaitan-syaitan kecil. Dan pergi kat mana hari ini orang membicarakan tentang syaitan-syaitan kecil. Apa maksud syaitan-syaitan kecil ini? Adalah penghasut yang merosak sama ada di dalam ukhuah kita sesama persaudaraan Islam ataupun di dalam ibadat kita. Jadi kata pengarang Nak ambil contoh yang paling nampak jelas Ada soh depan Kita tak masuk tapi kita tolak orang lah. Bila kita tolak orang masuk ke depan Ini adalah ishar yang dikategorikan sebagai makruh di dalam ibadat Ada ishar kita mengutamakan orang lain Yang amat dituntut di dalam Islam Dan ada ishar apabila kita mengutamakan orang lain Dibenci di dalam Islam Di antara yang dibencinya apa? Ialah Ruang kosong masih ada dalam sof yang pertama. Kita tak nak masuk tapi kita tolak orang masuk. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Kalau rasa andainya kita tahu fadilat di antara sof depan itu apa kita akan buat. Lestahamu kita sanggup untuk cabut undi. Tetapi kalau berlaku sebaliknya kita rasa ya aku tak berani lah duduk belakang imam. Ataupun sof depan ni menggerunkan. Silap-silap imam terbatal ke apakah ke, aku kena naik jadi imam? Tak. Jadi kalau kita lihat balik dari sudut ini Berapa lama dah kita salat tuan-tuan Mungkin kita dah menjadi ahli jemaah Surau uh, Sabah ini dah 20 tahun, 30 tahun Kalau pencen pun mungkin dah 10 tahun dulu dah pencen. dah Hari ini dah jadi jemaah regular kita Tapi kalau sikap itu masih ada lagi Maka kata pengarang Ini adalah ciri-ciri daripada bisikan syaitan kecil tadi Dan Yang tengok soft dia tak berani nak ke depan Sedangkan dia tahu fadilat tersebut. Tetapi ada benda lain yang amat dituntut dalam Islam. Isar itu yang merupakan ibadah itu apa? Apabila kita mengutamakan sahabat kita bukan dalam bentuk itu tapi dalam keperluan lain sebagai contoh. Orang memberikan kepada kita sesuatu dan kita tidak perlu kepada sesuatu yang diberikan tersebut. Kita rasa aku dah cukuplah. Tak perlu kepada pemberian. Ini kita berikan kepada orang lain. Itu dituntut di dalam Islam. Karena itulah isar yang dinamakan isar fil ibadah yang dituntut di dalam Islam. Akan tetapi isar dalam kategori mengutamakan tempat yang sepatutnya kita isi. Tapi kita tak isi. Kita utamakan kepada orang lain. Sedangkan dia ada fadilat di situ. Itu adalah salah tanggap kita kepada maksud. Yang pengarang kemukakan di dalam buku ini. Jadi kata beliau termasuklah juga di dalamnya adalah orang yang malas berzikir. Malas berzikir ni apa tuan-tuan? Ini sikap yang perlu kita buang di dalam jiwa masyarakat kita. Dan saya perhatikan hari ini dah menjadi satu benda yang dah satu fenomena biasa di dalam masyarakat kita. Saya tak tahu daripada mana datangnya unsur ini. Selepas daripada salat, orang dah tak boleh duduk lama dah. Dia bagi salam, dia dah kepanai punggung lah dia panah punggung dia nak pergi sejuk punggung ke dekat tempat lain dia belah pergi balik rumah ke apa ke tanpa kita suzon kepada mana-mana pihak barangkali dia balik berzikir di rumah tak apa alhamdulillah tapi takut-takut nanti dia tidak buat benda yang amat dituntut di dalam Islam jadi ini juga kata pengarang adalah ciri-ciri daripada sikap orang munafik munafik fi'li tadi Ataupun segan berdakwah, enggan mencari ilmu, dan berat melangkah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebajikan. Kita buat majlis ilmu, keluarkan kos besar, panggil tokoh ternama untuk kita mengimporokan bulan penghayatan bulan kemerdekaan sebagai contoh. Tetapi jemaah kita masih bertanya agak-agak jamuan makan apa? Kalau sekak kari ayam tak jalan dia orang. Kalau potong kambing kami bakar barulah ramai. Lalu kata pengarang sikap kita enggan untuk mencari ilmu ataupun membiasakan diri kita ini hanyalah datang solat berjemaah semata-mata. Sedangkan selepas solat berjemaah mungkin ada majlis ilmu. Dan kita tidak ada sebarang keuzuran lain melainkan hanyalah sekadar untuk nak merenungkan solat kita balik. Jadi ini adalah satu kerugian yang besar kepada kita. Al-Imam al Syekh, apa nama Abdul Fattah Abu Ghuddah, kalau tuan pernah dengar seorang nama ulama. beliau mengarang satu kitab nama dia, Al-Ulamah Al-Uzab Al-Ladzina Atharul Ilma Al-Zawaj Iaitulah tajuk kitab tersebut berbunyi para ulama bujang yang di mana mereka ini mengutamakan ilmu sehingga mereka tidak berkahwin. Buku ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dan Tuan, -tuan boleh cari. Saya baca buku ini di antara tokoh ulama' yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di situ. Ialah Al-Imam Abu Ja'far ja Muhammad bin Jarir Al-Tabari. Kita kalau sebut Abu Jaafar Muhammad bin Jarir, kita tak kenal. Tapi kalau kita sebut At-Tabari, saya rasa orang kaki masjid mesti dia kenal siapa Al-Imam At-Tabari. Iaitulah penulis kepada kitab tafsir yang berbelas jilid tafsir At-Tabari itu. Yang mungkin ada di surau kita terjemahan dia kalau tidak dalam masa Arab sekalipun. Jadi Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, kalau Tuan baca dalam buku tersebut yang saya pernah baca, Setiap hari kerja dia, dia tidak akan berhenti melainkan menulis tak kurang daripada 40 lembaran tafsir tersebut. Setiap hari tuan-tuan. Maknanya istiqomah dia setiap hari 40 lembaran tafsir Al-Tabari itu dia tulis. Dan dia tulis, dia tulis, dia tulis, dia tulis sampai dia tak berkahwin. Imam uh, apa nama abul, abul Fatah, Abu Abu'udah senaraikan dia adalah salah seorang di kalangan ulama' yang ada sikap ini yang kita namakan sebagai... Terima tuan-tuan. Lepak nak Yang beliau mengutamakan ilmu, atas dasar punak buang sifat malas ni nak buang sifat malas ini, maka istiqamah beliau sampai 40 hari. 40 muka surat, 40 halaman setiap hari dia tulis. Tapi apa yang berlaku? Apabila buku Tafsir Al-Tabari ni, yang diberi nama dengan nama dia bukan nama Tafsir Al-Tabari, nama dia adalah Tafsir Al-Bayan. Tapi dikenali dengan nama penulis dia, bila dah siap tulis, tiba-tiba kitab ini keluar lebih kurang dalam 30 ribu halaman. 30,000 halaman, bukan halaman sekecil buku ini. Zaman dulu, orang dulu menulis saiz besar. Dan barangkali dia tulis mungkin tak-tak guna kertas A4, A3 sebagainya. Nak mengambil kepada apa yang ada pada zaman tersebut. Bab al-Imam al-Tabari adalah ulama' kurun yang ketiga. Maknanya lahir pada tahun 200 ke atas. Waktu itu teknologi, kertas dan sebagainya mungkin masih belum wujud seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Jadi bila sampai 30 ribu halaman nak keluar nak bagi pula kepada orang awam pula baca lalu Al-Imam Abtabari merasakan terlampau sukar sebab terlampau tebal yang ada hari ini pun dah berbelas jilid kalaulah dikeluarkan yang 30 ribu halaman yang ditulis oleh Ibn Jarir tuan-tuan agak berapa kita hari ini bagi satu buku besar ni pun tuan-tuan tak boleh nak baca bagi percuma seorang baca pun orang tak baca ada sahabat saya buat satu buku Diberi edaran percuma bagi kawan-kawan kan. Lepas bulan dia tanya, kau baca tak baca? Allah minta maaf tak sempat baca lagi. <laughs> itu sikap gitu. Tapi Ibn Jarin At-Tabari, kesian kat kita tuan-tuan. Apabila anak murid dia tanya, dia kata 30 ribu halaman. Diringkaskan lagi, maka keluarlah kepada kita sekitar dalam 3 ribu halaman yang ada pada hari ini. Buang tahqib yang ada dekat bawah itu. Sekitar itulah yang keluar Yang namanya Tafsir Al-Imam At tabari Zaman saya belajar dulu Saya belajar dulu tak ada duit nak beli kitab-kitab ni Tapi guru saya kata Ibn Jarir At tabari ini Adalah di kalangan Ulama' siqah Ulama' siqah ni maksud apa? Maknanya ulama' yang diperkakukan Oleh para ulama' lain Penulisannya adalah berwibawa Waktu itu saya hanya sempat beli Tarikh At tabari sahaja Tafsir At-Tabiri tak sempat beli. Sebab tak ada duit beli yang nipis dulu. tu buku yang nipis itu pun dah tebal. Dia punya sahih dia mungkin sebesar 1 cm. Jadi taklah ni sangat. Saya sempat beli. Bila saya balik, saya jumpa lepas buku yang ditulis oleh uh, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuda. Daripada sinilah tuan-tuan akan melahirkan kepada kita satu-satu apa sikap kita. Orang yang beriman ini adalah orang yang mempunyai himmah ataupun kita panggil satu kudrat ataupun satu keinginan yang cukup tinggi. Bila mempunyai keinginan yang cukup tinggi inilah, inilah yang akan menjadi kita ini di kalangan jemaah yang istiqamah tuan-tuan. Kalau tidak, sukar kita. Saya sambung belajar buat PhD tuan-tuan. Bukan nak cerita kita hebat dah, tapi 8 tahun tak habis-habis lagi menolih. Kalau boleh tulis istiqamah, sehari satu muka pun, ayah rasa setahun dua tahun habis. Itu pun tak boleh tulis, dok sangkut, itu, dok sangkut, ini, sangkut, itu sangkut, ini, tak habis-habis. Nak cerita kata betapa lemahnya kita dari sudut kesungguhan kita, iltizam kita ataupun himah kita. Untuk apa? Untuk nak melaksanakan satu benda yang mendatangkan manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang ramai. Jadi kata beliau sesungguhnya syaitan ingin menetaskan telur di hati orang-orang seperti ini Oleh kerananya hendaklah anda berhati-hati Sebab orang yang mengerjakan solat tidak bererti bebas daripada virus nifak Kadang kita datang menunaikan solat kita rasa kita selamat daripada sikap nifak ini Tapi kata pengarang tidak Orang-orang munafik pada masa dahulu juga mengerjakan salat bersama Rasulullah dan mereka berada di belakang Nabi di saf yang pertama tentulah. Tetapi mereka mengerjakannya dengan malas, mereka berdiri dengan keadaan seolah-olah memprotes. Tidak tampak kepada mereka kesungguhan ataupun vitalitas kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ia Yahya qudil kitab bi quwwah. Kata Allah wahai Yahya ambillah kitab yakni kitab Taurat itu dengan segala kemampuan kesungguhan yang ada pada kamu. Maksudnya bila Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk menunaikan solat dan Tuhan Allah taala nak lihat kesungguhan kita. Dan kenapa ayat ini di-highlightkan berkaitan dengan solat? Sudah barang tentu sebab solat ni dia akan berulang kepada kita sehari semalam lima waktu. Dan jarak Tempoh masanya pula ada kadang terlampau dekat. Di antara maghrib dan isyak. Kalau kita betul-betul tidak bersedia dan kita betul-betul bukan di kalangan orang yang beriman kepada Allah SWT. Tuan -tuan, sudah barang tentu benda ini akan berat kepada kita. Dan tanda beratnya mana? Beratnya terkadang kita datang dalam keadaan kita tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakan solat. Kan, kita dekat surah mana-mana pun pagi, dia akan tulis 10 minit selesai daripada azan. Kalau kita tak ubah cara hidup kita, yang membiasakan diri aku lepas azan, baru aku pakai kain, ambil buruk, aku datang salat. Sebab aku ada tempoh masa 10 minit. Sempat lagi, aku sampai ke surah, imam pun dah angkat takbir. Kalau saya dan tuan-tuan semua mengambil tindakan tersebut, apa jadi pada kita? Akan membawa kepada satu budaya yang tidak baik. Sedangkan kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu apabila mereka selesai menunaikan salat, mereka ternanti-nanti untuk salat yang seterusnya akan masuk Lepas itu Nabi kata kepada Bilal ya Bilal arihna wahai Bilal arihna yani wahai Bilal rehatkanlah kami rehatkanlah kami itu maksudnya apa maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Beritahu kepada Bilal percepatkan salat Dalam kata, As-salatu fi awwali waktiha Sembahyang pada awal waktu itu Itulah yang amat dituntut di dalam Islam Dan kita tak kata 10 minit itu dah dikira sebagai Satu tempoh masa yang delay sehingga Melewatkan kita salat, tidak Kerana kita mengambil kira Daripada faktor masyarakat setempat kita Tapi dalam masa yang sama Tuan-tuan takkanlah daripada 10 minit Kita nak pergi pula ke 15 minit atau pun nak tambah lagi bagi jadi 20 minit. Itu dah membawa kepada um, kelemahan kita yang menampakkan kita ini adalah satu umat yang malas di dalam melaksanakan tuntutan ibadat kita. Lebih-lebih lagi dalam bab solat ni tadi. Saya pergi mengajar di satu surau, sampai hari ini saya dah dah khatam dua buah kitab dekat surau tersebut. Diwang solat Maghrib diwang selesai daripada um, azan terus iqamah. Ia ni tak ada lah bagi, bagi gap untuk kita nak nak tunaikan dua rakaat. Salat Qabliyah. Sebelum kita kita tunaikan salat Maghrib. Dan mereka ada dalil. Tentu nak buat pun ada dalil. Tak nak buat pun ada dalil. Tak ada masalah. Kita tak, tak berbeza dari sudut itu. Tetapi dari sudut mana? Dari sudut persediaan. Saya tanya para jemaah. Kenapa terlampau cepat? Kata dia orang ustaz. Kami buat benda ni dah lama. Saya kata kalau lama teruskan. Kalau ada kebaikan untuk jemaah teruskan. Dan Alhamdulillah. Walaupun... Saiz surau tersebut kecil. Dan jemaah di situ adalah jemaah yang tidak bertambah. Saya rasa kalau saya panjang umur lagi dalam 10 tahun akan datang. Saya rasa mungkin tinggal dua orang, tiga orang. Ya. Sebab apa? Tidak ada pengganti seterusnya. Yang ini pergi ke pergi terus. Ya. Tak ada generasi yang mengambil tempat mereka. Di kalangan anak mereka. Sebab jemaah tertua tuan-tuan. Tapi di sini rahsia dia. Apa dia? Iaitulah istiqamah yang kita berbicara tadi. Dan apa tadi dia berbalik kepada kita macam mana kita kita menghidupkan penghayatan kita kepada masyarakat kita kalau kita boleh buat dari sudut itu boleh tiru dia orang alhamdulillah kalau tak boleh tiru kita tekalkan dan kita cuba insyaallah ke arah kebaikan dan saya pun terkadang diuji dalam masalah ni kan saya imam tuan-tuan imam-imam waktu hari sekian hari sekian saya bertugas hari saya tak bertugas tu saya pun agak isyak malah nak pergi awal <laughs> Kalau aku pergi awal, dia orang tolak aku jadi imam. Sedangkan waktu itu dah ada imam yang bertugas. Kalau setiap imam tentuan mengambil tanggungjawab macam tu apa jadi? Itu yang berlaku orang report kan. Imam ni dia datang hari dia bertugas ya. Hari dia tak bertugas, dia tak datang. Sama macam saya. <gul> jadi sikap ini adalah sikap yang perlu kita ubah dan saya belajar. Cuba untuk memperbaiki keadaan. Agar orang tidak akan mengambil satu tanda arah mengatakan Ustaz ni dia mari time dia solat ya. Dia mari time dia jadi imam ya. Time dia tak jadi imam, jangan harap nak nampak batang hidup. Jadi kata pengarang, sedangkan jika salah seorang dari kaum munafik pergi ke masjid, dia menyeret kakinya seakan-akan terbelenggu oleh rantai. Oleh kerana itu ketika sampai di dalam masjid, dia memilih duduk di sof yang paling akhir. Dia tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam di dalam solat, Apalagi untuk menyemak dan menghayati pembacaan imam di dalam solat. Sikap ni ada tak pada kita tuan-tuan? Terkadang ada Dan Bagi siapa? Yang dah biasa datang semua yang lambat Daripada dulu sampai hari ni Kawan ni kita kenal lah Kalau tengok kata Muka Haji ni memang kenal Dia akan sampai surau bila? Ada orang yang datang ke surau awal Tetapi dia buat persiapan lain Buat persiapan lain macam mana? Mungkin wah-was dia ke Mungkin um, take five dulu Habis batang rokok baru dia masuk kan Macam-macam fa'al ada Di dalam masyarakat kita dan yang inilah yang perlu kita perbaiki bermula pada diri kita. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan jumpa dalam hadis ini. Termaktub dalam sahih Muslim dari hadis Al-Aswad bin Yazid Al-Iraqi Al-Abit. Kata beliau, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha يعني ya tabi'in yang bernama Al Aswad bin Yazid ini pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah sebab dia tak tak tak bertemu langsung dengan Nabi. Tabiin ini maknanya generasi yang ketiga. Generasi yang yang generasi yang pertama generasi sahabat, generasi yang kedua, generasi Tabiin ini. Jadi dia tidak bertemu dengan Rasulullah lalu dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang cara beribadat Nabi. Mata kana sallallahu alaihi wa sallam li salatil lail, yakni qiyamil lail. Qalad a'ishatu kana yastaiqidu idha sami' al-sarikha, wa sariquhu waddik wa qalat, wa kana sallallahu alaihi wa sallam wasbah. Coba tonton tengok maksud hadis ni. Kata al-Aswad bin Yazid, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wa kapan bukan kain kapan, bahasa Indonesia. Buku ni diterjemah oleh bahasa Indonesia. Ya'ni bilakah Rasulullah SAW bangun untuk salat malam. Ya'ni Qiyamul Lail. Lalu jawab Sayyidah Aisyah. Beliau selalu bangun jika beliau mendengar ayam jago. Ya'ni ayam jantan. Berkokok. Kata Aisyah pula. Jadi Nabi Sayyidah Aisyah kata Rasulullah apabila dengar sahaja ayam jantan berkokok. Baginda akan bingkas bangun daripada tempat tidur baginda dan Saidah Aisyah memberikan kepada kita satu pernyataan. Lalu kata Saidah Aisyah lalu beliau iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melompat dengan satu lompatan, Iaitu yasibu wasbah, yasibu wasbah. Melompat dengan satu lompatan, apa maksud melompat dengan satu lompatan tuan-tuan? Kita ayam berkokok, kita tarik tutup telinga bagi apa-apa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur di atas Katil dan kita pun kena baca juga bila kita baca dalam kitab serah ini Kita kena perhalusi di dalam Syama'il Muhammadiyah Kalau baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagaimana alas tidur Nabi Nabi SAW alas tidur Nabi dibuat daripada kulit Sama ada kulit unta ke ataupun kulit kambing Yang dimasukkan di bawah kulit tersebut daripada jerami Ataupun bahagian-bahagian daripada sabut itu Dan itulah tempat tidur Nabi SAW ada ketika isteri Nabi kesian kepada Rasulullah Lalu dilipat menjadi empat Maknanya bagi tebal sedikit Bila Rasulullah nak tidur Ini riwayat ini ada dalam Asyamail Muhammadiyah Nabi merasakan tempat tidur Nabi empuk Lalu kata Nabi SAW Dalam nada yang marah kepada isteri Baginda Kata Nabi kembalikan seperti mana asalnya Kerana kata Nabi aku takut Tilam yang terlampau empuk ini Akan menghalang aku daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala yakni daripada kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah kata yasibu wasbah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam akan melompat. Lompat tu bukan makna meny kijang lah tuan-tuan. Cuma -tuan. nak mencerita kepada kita tentang himmah yang saya sebut pada tuan-tuan awal tadi iaitu kesungguhan yang dinampakkan oleh Rasulullah SAW kepada kita nak cerita kita ni bagaimana dan Rasulullah bagaimana dalam riwayat lain karena Rasulullah SAW jika masha takla Nabi SAW apabila berjalan takla takla ini seakan-akan kata perawi berlari kecil seperti mana orang yang menurun daripada bukit itu ketentuan kalau naik bukit turun kau jadi dia secara otomatik kita menurun daripada bukit itu akan laju. Disebabkan kita ke bawah Bila kita naik ke atas Kita naik mendaki bukit, kita akan slow Tapi bila kita turun, kita akan laju Bila Para sahabat meriwayatkan hadis yang demikian Kalau menceritakan bahawa Cara berjalan Rasulullah itu Sudah menampakkan seakan-akan berlari-lari kecil Cuba kita kaitkan Dengan cara-cara lain Yang dilakukan oleh baginda Nabi Besar kita Rasulullah SAW, sudah barang tentu menampakkan kesungguhan atau bahasa hari ini orang selalu sebut sebagai citra yang ini nak menggambarkan batang tubuh Nabi saw dalam beribadat itu bagaimana jadi dalam sifat golongan munafik yang disebut oleh pengarang tadi dia datang ke masjid datang ke surau tapi macam mana kan dia was tapak demi tapak setapak demi tapak sampai masjid ataupun dah sampai kat masjid, duk tunggu, duk dekat masjid duduk tunggu duduk beri kat luar eh bila lah tok bila nak qomat ni dia <gila> tak langkah lagi masuk ke dalam ada tak ada saya tak pandai-pandai duk mereka ada pergi dekat mana-mana pun ada sikap kita macam tu pun ada lebih-lebih lagi hari Jumaat <gila> hari Jumaat nak duduk setengah jam sejam pun dia rasa panjang sampai terkadang tak patut pun Tuk Bilal ataupun Tuk Siap mengingatkan minta para jemaah semua tolong matikan telefon. Jangan ada yang bermain game apa semua tu Kalau sebut ayat itu menandakan kita umat Islam ini. Umat yang dah patah balik ke belakang. Yang duduk marah dekat Israel itu. Dan Israel ketawa dekat kita terbahak-bahak. Sebab apa? Duduk dalam masjid pun engkau masih dirasuki oleh syaitan-syaitan kecil ini. Sedangkan kita nak menunaikan satu satu tanggungjawab yang besar. solat untuk nak merapatkan kekuatan ukhuwah Islamiah. Bila kita duk marah pumpang-pumpang kat Israel tapi bila dengar khutbah apa berbuat? -berbuat. Dok main game Man. Itu ini dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh pengarang kepada kita dan sikap ini perlu kita ubah. Dan kalau kita macam saya sebut tadi apabila kita berbicarakan tentang pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menandakan kesungguhan tuan-tuan. Zaman saya belajar dulu, ada guru saya Umur dia waktu saya, saya belajar Umur dia dah 80 tahun lebih Tapi bila dia sampai nak masuk Kami dalam kelas daripada pintu depan itu Dia Ulama besar ni bila dia datang Orang akan sekat tengah jalan untuk, untuk tanya soalan Jadi sebelum dia nak sampai Dekat kelas ini dia masuk dekat pintu Dia akan berlari-lari anak, siapa yang laju Macam cara dia boleh tanya soalan Kalau tak laju macam cara dia berjalan Pakai kesudah, tak dapat, tak dapat Menanyakan dia satu soalan dia sampai terus duduk dekat meja tu semengajang. Waktu itu berapa tuan, tuan umur dia 80 tahun ke atas. Meninggal begorang dalam dalam 7 tahun kebelakangan inilah. Dan suara dia kecil ya, umur dah dah dah terlampau tua. Suara pun keluar suara kecil je. Ya. Tapi batang tubuh dia itu apabila baca syamail Muhammadiyah menggambarkan tentang citra yang saya sebut tadi kesungguhan tadi sebagai Kehebatan seorang ulama apabila beliau uh, dapat melaksanakan apa yang dia baca, yang tu dia buat. Jadi yang ini yang kita kita duk ajar pada hari ini, yang kita duk ajar dan saya juga mengingatkan diri saya untuk kita boleh buat. Jadi kata dia dalam hadis ini, Sayyidah Aisyah tidak mengatakan beliau lalu berdiri, tetapi dengan kalimah beliau lalu melompat dengan satu lempatan. Hal ini menunjukkan syaja'ah, yakni keberanian. Vitalitas yang tinggi, energetiknya Rasulullah dan keimanan yang kuat dan kerasnya kemahuan Beliau Alaihi Wasallam beribadat dengan kesungguhan dan ketaatan yang tinggi Oleh kerana itu anda akan mendapati orang salih yang senantiasa menunggu waktu salat tiba Dan pada saat azan dikumandangkan pula dia pula bergegas memenuhi seruan Allah Maknanya sebelum masuk waktu tuan-tuan kita dah ready dengan pakaian kita. Dengan wuduk kita. Serta muazzin mengum mengumandangkan azan. Dia akan keluar seperti mana kita pergi buat haji. atau buat umrah di Mekah. berbondong-bondong orang datang untuk memenuhi ruang solat dan rakaat. Dan menanti takbiratul ihram bersama imam. Dalam kitab Imam Ahmad. Kitab Az-Zuhd. Tentang biografi Adi bin Hatim. Disebutkan. Wallahi Ma qurbati as illa kuntu laha bil ashwaq. Yaani al-Imam Ahmad menceritakan tentang Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu apa dia buat. Kata dia demi Allah tidak mendekatkan waktu salat kecuali aku sudah sangat rindu kepadanya. Yakni waktu salat tak masuk lagi dia pun dah tertunggu-tunggu bilal waktu salat nak masuk ni. Kita ni kalau bekerja tentu ih eh, janganlah masuk lagi waktu salat aku tak makan lagi ni takut tak sempat makan, takut tak sempat buat kerja apa semua tapi keinginan kita nak semayang. memang nak semayang. nak sembahyang berjemaah. Tapi persiapan kita untuk nak nak, nak menerima waktu solat itu masuk itu menggambarkan perkara tersebut adalah ciri-ciri di kalangan golongan golongan munafik yang ditulis oleh pengarang kepada kita pada malam ini. Saya baca Abdullah bin Umar ibn Umar. Kalau dia terlepas daripada solat berjemaah tuan-tuan, apa dia buat hari tersebut? Dia akan diganti dengan puasa sunat satu hari Kemudian semayang tahajud pada waktu malam Kemudian membebaskan seorang hamba Bila tu? Kalau tinggal satu waktu daripada solat berjemaah Kita hari ni kadang maghrib sahaja ya, kan? Ataupun kadang isyak saja Yang terlepas tu tak apa sunat je pun kan? Boleh ganti bila-bila masa Tetapi pada mereka dia merupakan satu benda yang berat yang kita pun insyaallah berusaha untuk menjadikan di kalangan mereka-mereka uh, yang terpilih. Dan kita doa selalu baca doa. Kalau tuan-tuan dok baca maksurat pagi petang kan. Kumpul makan jumpa. Doa yang Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min dhal'iddain wa ghalabati rijal Doa yang selalu kita baca. Kita minta apa kat dalam doa tu? Kita minta, Ya Allah, Ya Tuhan ku, aku minta jauh daripadamu. Daripada apa? Al-ajzi wal-kasal, daripada rasa lemau, daripada rasa malah. Untuk menjadikan kita ini senantiasa energetik di dalam um, kehendak kita untuk melakukan ibadat. Walaupun kita dah berusia tua tuan-tuan. Jangan bandingkan kita dengan orang muda. Kita cara orang tua, cara orang tua. Orang muda, cara orang muda. Tapi kalau pelik, orang muda pun lebih teruk daripada orang tua tuan-tuan. Daripada jadi kepada masyarakat. Apa dah jadi kepada hamba-hamba Allah ini dah jadi lemau di dalam ibadat. Itu bahaya. Tapi bila kita baca doa ini, perlu diperkukuhkan dengan kefahaman kita kepada doa ini dan juga keagaman kita untuk melaksanakan sesuatu. Para ulama mengatakan tentang Sa'id bin Al-Musayyib yang juga digelar sebagai Sayyidul Tabi'in iaitu yani pemimpin ataupun ketua kepada penghulu kepada golongan Tabi'in. Dalam biografinya disebut Ma azzana muazzinu min 40 sanatan illa wa ana fi masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok tuan-tuan. Kata dia tidak pernah seorang muazzin mengazankan selama 40 tahun kecuali aku sudah berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan 40 tahun. Kita nak dapat 5 waktu pun apa nama apa tadi sebelum azan berkumandang kita dah berada di dalam masjid. Hampir-hampir tak wujud pada hari ini. Jadi demi Allah itulah hakikat iman. Maka apabila anda melihat seseorang itu di dalam raudah. Ia tempat yang mustajab dalam masjid Nabi. Antara mimbar Rasulullah dan kamar beliau. Dan dia berada di saf yang pertama. Maka dia adalah orang yang beriman. Sebab apa? Sebab nak masuk dalam raudah bukan benda yang senang. Tuan-tuan pergi muka, pergi haji buat umrah kan. Oh orang sanggup buat toh lama sebab paling penting boleh masuk raudhah kalau lagi hebat lagi boleh kucuk hajar aswad Al Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang boleh yang masih menjadi perbincangan yakni sanad tersebut boleh diperagukan. boleh dipertikaikan Kata Nabi man ra'aytumuh ya'tadul masjid fa'shahdu lahu bil iman seseorang yang kalian lihat dirinya membiasakan mendirikan solat di masjid Kata Nabi, maka saksikanlah bahawa orang ini adalah orang yang benar-benar beriman. Moga-moga saya dan tuan-tuan yang kaki masjid ini menjadi saksi dengan hadis Nabi SAW yang dikemukakan oleh Al-Imam Tirmizi ini. Kita rajin sembahyang berjemaah. Moga-moga malaikat menjadi saksi bahawa kita di kalangan orang yang beriman. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Apa yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, segala kelemahan, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila antah. Astaghfiruka wa atubu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'aslinal insana lafihus ilan ladhina amal wa'amna salih.